او الله من شان ررجیم بسم الله الرحمن الرحيم ت مصطلح حث ک من نن ال الب را اوایو باب دی او دا د کتاب اخې باب دی د دی مخ کې په کتاب کې د ریه ابواب د او هر او باب کې به مختلف فصولونه وي کې مختلف عنوانات لومبنی باب کې د حدیث او د خبر تقسیم او مختلف نو کله دا راویان د تعداد په اعتبار سره متواتره خبره واحده او کله د صحت او د ضعف په اعتبار سره مختلف اقسام او کله د عمل کولو د نه کولو په اعتبار سره دویم باب کې د جرح او تاديل حواله سره خبري وي نو bazie کتابونه د جرح او د تعدیل غي ذکر کړل ور سره د جرح او د تعدیل چکم کم مراتبو غي ذکر کړل شپک شپک مراتب د په جرح کی ذکر کړیو او شپک په تعدیل کی ذکر کړیو دریم باب کی منګه د حدیث تاخس طریقي چا سماعو دارنگی قرآت علی الشیخو دارنگی اجازه و مناوله و کتابت و وسیعت و اعلام وجاده و, و سیغ دا ادا چه دا غا به با مخک بیا خپلو شاگردانو تا پکمو الفاظو بانده بیانه د حدیث د کتابت حوالی سر خبری اتری غوشوی چی یو کاتب یو محدیس اغب پلکلو کی سور احتیاط کئی دارن یہ روایت باللفظ او روایت بالمعنی د محدیس او د شاگردان او آداب د ذکر غرل دا او سلورم باب دے پا سلورم باب کی دی عنوان دے الاسنادو وما يتعلق به ده سند اوغه خبری چې متعلق دی د سند سره یعنی د سند سره تړلي خبری اغازي کرکای دیک دو, فصلہ کی دو فصلہ کی لنبنی فصل ذکر کای لومونی فصل کې لطائف الاسناد ذکر کای دویم کې دراویانو دا داغي معرفت دا تکای د راویان و طبقات و دا ذکر کئی لطائف و الاسنات کی دا سند بازی امتیازی خبری دا بدتا ذکر کی او پدی کی دی تقریباً او عنوانات ذکر کری دی چی پدی کی هر هر عنوان دا دا علوم الحدیث زان لیو نوع او زان لیو قسم دے دویم فصل کې معرفت الروات کې 21 عنوانات ذکر کړي دي یعنی نه د علوم الحديث 21 اقسام ذکر کړي دي نو گویا کې په دې څلورم باب کې دوی تقریبا اتیش عنوانات ذکر کړي دي 28 خو په فصل اول کې لطائف الاسناد یویش په فلسه سانی کی چاغه د راویانو د معرفت حواله سرا لومبنے بمنګا لطائف الاسناد حواله سرا مختصر بحثو او د په لطائف الاسناد کی د لومبنے چکم مضمون دی او د لومبنے چکم عنوان دی الاسناد العالی والنازل د دې فهم لګران دې او حال هرحال کوشش وکاو چې په اسانه باني زده کو لومبنه ده لطائف الاسناد نا مراد څه لطائف الاسناد د دې لړن او آسان مطلب بلکل دا څه دي څنګه موږ په قران کې د صورتونو امتیازات ذکر کو چددی صورت سه امتیازات دی غا کم خبری دی چې بدی صورت کیشتا او پبل صورت کی نشتا د لطائف الاسناد نا مراد د سند امتیازات دی یعنی بعضی سندونه د بعضی نور سندونو کم خصوصیات لري بعضی کم امتیازات لري چې غا نور سندونه داغه امتیاز نه لري بلکې داغه نورو سندونو نور خصوصیات دي نو دایو سند د دا دې بل سندنا دا ممتاز وی محدثین داغه امتیاز د دا ټکینا د امتیازاتنا تعبیر کې په لطائفل اسناد سرا لکه مثلا په یو سند کې بازی امتیازي خبري نو محدثین چې کلا داغه شرح کوي داغه حدیث نو تاسو به مثلا په فتح الباری کې ګوري ابن حجر یا عمدۃ القاری کې ب بدرالدین عینی یا نور چې امام نووی دی چې کله د حدیث شرح کوي او دوی کله په سند باندې بحث کوي د دی وداوی داووی ومن لطائف الاسناد دا چې کم سند مونږه ذکر کړکو دا کم سند باندې چې مونږ بحث کوو نو دې سند بعضی امتیازي خبره یا غثس دي ناغي لټکه استعمالی من لطائف الاسناد د مثال لکه امام نووي هغه د روايت باره کې وې او د صحیح مسلم په شرح کې شرح نووی چه کم پا مسلم باند آغی شرح دا بہترین شرح دا نو آغا پا یوزه کی وی تشریقی لطائف الاسناد دا دی سند بازی امتیازی خبری اغسدی نو آغا د احدا سند دوا امتیازات دی لو اي احداهما يو امتياز د دي سند دادي چې ان کل كله کوفي ان اسناده کوفي كله د دي کوم سند دي پدي کې جو سور راویان دي نو دا ټول کوفیان دي مطلب د دي پدي کې د بل علاقه سړې نشتا د بل علاقه سړې نشتا یعنی د بل علاقه راوی پ کې نشتا د کو نه په یا د مدیې را وي یا د مکې را وي یا مسله د یا من را په بلک ټول کوفان دي ټول د یوي اق سره تعلق س نو چې د ی لااقې سره تعلق س په دغ فده منږته دا شي چې پست کې منږته د دراو یانو په خپل منس کې د استاز او د شاګرد چې کوم اغه تعلق تیغه مونږ ته په اسانه معلوم شي زکه چې د یو علاقی خلق دی نو د سنت په اتصال کې څه مشکلات نه دویم دا اغه ذکر کوي چې ان فیه ثلاثه تابعین د دې سند دویم امتیاز دا دے پدی کی دی چې په دې کې دري تابعین دي دا اصل کیسه صرف داغه د یو روایت لاندې هغه د بحث کړي دي دا روایت صدې بار لای ته ضرورت نشته یو وی داغي امتیاز ذکر کړي چې د دې سند ټول په کوفی راویانو باندې مشتمل دي دویم دیا سده چې ان فیه سلاسته تابعین په دې کې دري تابعین دي یروی باعدهم عن بعض یعنی دا دریوان تابعین بازی دا بازون روایت کئی نبی آغوی و هاویی فائدتن نفیسا دا پا دی سند کدی رخ کلی و فائده دا یعنی دا داسې امتیازات دی چی قل لا ان یشتمع فی اسنادها حاتان اللتی فتانی دیر کمز ان ادو ندی جپای کې بازي داسې امتیازات د دا پکی راجمکی د دې وجنه د بخاري چې کوم لومبنه حدیث ته انمل اعمال بالنیات نو پای کوم محدثین داوي چې پدې کې دادرې راویان چې کوم یو القمده د عمر رضی الله تعالی نو شاگرد القما د القما چې کوم شاگرد دې اغا محمد ابن ابراہیم ده او محمد ابن ابراہیم دا اغش آگر دی دا درې وانا تابعین دی خوی او چی ده دا د کبار و تابعینو نده ینی دا دیر صحابہ لی دی بل چی ده انو اغا د اوساطو تابعین نده نه دا دا درمیانی درجی تابعی ده لشل صحابہ لی دلی دی بارال او ډیر اندی لی دلی, دلی او چه کم دا د دا سغار و تابعینو نده نو دبا صرف دا سی او د دره صحابه لی دلی دی دیره نده لی نو دا ای دا خبره کئی نو د لطایف و لسناتنا مراد دا سنه دا اغا امتیازی خبره دیکی چه کم روم بنه و اشتملو هاد الفصلو على سبعت انواع من انواع علوم الحدیث د فصل کې د علومه حدیث د انواع او اقسامونه او انواع اغه ذکر کیږي لکه یو پږي الاسناد العالی والنازل سند عالی ستوي او سند نازل اغه ستوي بل پي کې د المسلسل دریم پکي د روایت الاکابر عن الاصاغر د مشران او راویان او د کشران روایت کول دارنګ الابا روایت الاباء عن الابناء د پلار د زوینه روایت کول روایت الابناء عن الاباء د زوی د پلار نه روایت کول بل پدی کېره المدبج المدبج او روایت الاقران کمچی امزولي وی یو دارنګ دي یو زمانه خلقی یی دی یو بل نه روایت کئ او اوم پای کی اسابق و اللهقو د زه تفصیل را روان دي لومبنه پدی کی ال اسناد العالی والنازل اخته کی بلندو الفاظ کده ته ما چې سند عالی الګ هلکه د الفاظ نو واضحه دا سند عالی یعنی کمچی لند سند وی پیغمبرتا چې په پای کی د راانو هغه وسطی هغه کمی سند نازل د نازل سطه کا و اوږت سند وي چې پای کې پیغمبر ته د رسیدو دپار اوواسطی هغه ډی وي دا اوږت سند دی لږ دې مثال به د ل داسې در کومه زمنګه دا اوس چې منږ په صند بانې کار کوو د تفسیره نو په دی کې د مولانا حسین علی رحمه الله داغه پسننت سره شاولی اولادا یعنی دری طریق دادی دری سندونه چې پای کې درویان مختلف راځي دری طریقي او دری لاری اغا داغه پسننت دی او دری طریق شیدینه دری طرق دا د مولانا عبد الله سین دی نو په دې کې د ټولو نا چې کوم لومبنه طریقو نو پای کې ځمنګا او دارنګي د دا مولانا حسین علی ترمنزا د ټولو کمی واسطي د شاولی الله ترمنزا د شاولی الله ترمنزا د ټولو نا کمی واسطي وی نو دا د سیوه آئے چې لکه شاولی الله ته چمن ګرسو اسه بتهره مثال نو شاولی الله د رسیدو د پاره زمنګ چې دا کم لومبنه سند د مولانا حسین علی په واسطه نو دای دا دا کم، سند عالی ده دا نورو سندونو په اعتبار سره چې پې کی په بازو کې یو راوی هغه سی واده او په بازو کې دو استادان هغه سی واده نو چې کم کې د ټولو نه کم کمې واسطې دین اوغه سند عالی ده هغه د ټولو نه لړ سند د شاولی الله تا نو دا رنګ پیغمبر ته چې سمراغه واسطې هغه کمی دومره پیغمبر تاقه قرب او نزدیکت راشی، دومره آغا سند آغا او چه سمره د پیغمبر نه پا ایک زیادی در راویان و تعداد پا سند که دیروی دومره داقه سند آغا اوگد او دومره داقه نه و درازی او دومره آغا سند اغا بل سند په اعتبار سر آغا نازل وی یعنی اوگد سند وی عالی معنا بلند او نازل معنا کم چې بلند نه یبلکه قطعی نو ال اسنادو خصیصت فاضلت لهذه الامه دا هډر په لندو او آسان او الفاظو کې مخکده د دا دا علو داغه اقسام ذکر کای نو کم چې دا ماده د سند عالی لند تعریفو کو پیغمبر تواسطي تو کمی دا خو هولند تعریفو وبعلوم کې چې کوم نور اقسام دي نو هغه بیا لک مشکل دي داګه بیا وضاحت کو نو ال اسناد خصيصه فاضله تل لهذه الامه سند چې دینه دا خصوصیت ده فاضله او ډیر یو اهم خصوصیت ده تفضیلت او خصوصیت دے. الامّا دا دی لهذه الامه د دې امت لپاره ليسسط ل غیر را من عامې سابقه او نه د دا فضلت د نرو متونو دپاره پارا را د دی نه اللاوه من عوم سابقه د پخوانو متونو دپاره پهخوانو متونو له الله دا فضیلت او دا خصوصیت دا نهې ورکی وهس نتون بالغتون موکه دتون بعض او د سند د دې حکم ذکر کئ چې په شریعت کې د سند حکم څه دی هغه داوي د دې بالکل داسې حکم دی لکه څنګه چې د سنت موکده حکم دی سنت موکده او هو سنتون بالغتون موکدتون بعض محدثین د دې نه مراد د سنت موکده نه خلی کم جام تور استلا استعمال او چې کوم عمل بانی پیغمبر دیरियो تاقیت کړي ویو یانې نی پرخے. نو بعضی محدثین وی چې د دی دین اغه سنت مراد نه ده البته سنت د دینه مراد د محدثینو ده یعنی محدثینو په دې طریقه د سند بانی د سند پراټینګولو باندې زیات تاقیدی کړي دي نو د دې وجنه داغه سنت د دا محدثینو ده وهو سنه بالغه او داغه سنت بالغه حتر سیدن کې بالغه یعنی نهایت تاکید تا رسیدن کې نو معنی مخ کې کړه د مؤکدتوند بالغه تن مراد سه یعنی دا غا تاکیدی سنت د محدثینو لکه مخکې د امام احمد ابن حنبل قول راضي سنت عام من سلف دا د پخوانو سنت د پخوانو محدثینو د علماو نو دلته هم د سنت بالغه او د موقعده نه مراد چې هغه ډیره تاکیدی طریقه د محدثینو چې اږي لکه سند د دې کې اږي کوتای نه د کړی فالل مسللمې یاته مده عليه في نقل احث اخبار او مسلمان بانې دا لازمم دي چې هغه اعتادو کې په سند باندې نقل احث والاخبار د اه په نقل کوو کې یعنی په یو مسلمان دا لازم دي چې هغه کل هدی یو خبر نقل کوي نو چې دا غا دا رومادار او دا غه اعتماد په سند باني د سند نه بغیر چې غه دا حدیث و نقل نكي حق قال ابن المبارک عبد الله ابن مبارک مشعور دا غه مشهور قول دی کم چې امام مسلم په مقدمه کې ذکر کړی دی چې ال اسناد من الدين سند چې دین او دا د دین حصہ ده یعنی دلت د دین نه متن چې دینو حدیث د پیغمبر دا دین دی کم چې متن دی کم چې د پیغمبر علی سلام اقوال او افعال دي چېونکی هغه دین دی نصند دا د دین حصہ ده یعنی چېونکی د پیغمبر حدیث د پیغمبر قول او فعل دا منګ ته په کومه نو دا منګ ته د دین سند په واسطه باندې را رسیدلی دی, دی. و چې هر کله منګ ته د سند په واسطه را رسیدلی دی نو دا سند هم د دین हिस्सा ده یعنی دام دا هم د حدیث حصہ ده نو الله ابن مبارک وی الاسناد من الدین ځکه دی و چې منګ چې کله د حدیث تعریف کو منګم دا وایو چې حدیث اصل کې د دوو سيزونو مجموعه ده یو سند ده او دویمتن ده نو الاسنادو من الدین سند چه ده نو دا دا دین هی سدا یعنی دا علم حدیث هی سدا دا حدیث دا علم هی سدا حدیث دا دین غیر نمگڑه ده ولول الاسنادو او که سند نوی لقال من شا اما شا نوویل بوی آغا چا چې خوخه و ما شا اا آغا سا بیویلو چه شا اچه خوخه و یا نجیبیا ودی کی چې د چا څخه خوخه او سی خوخه وا هغه به ویله ک سند نه وي دا هو د سند د وجنه پیغمبرتا د ډیرو خبرو نسبت هغه خلک نشي کولی ترا سند دی د دی وزن د دې سند په ذریه بانی د دې د سند په پزور بانی او د سند په دي هتیار بانی د دې د علم حدیث د دفاع کولې شی د پیغمبر علی السلام د اقوال او افعال او دفاع کولې او چې سند دا صلاح دا ہتھیار د مومن سره نهي دایات ساته چې بیا د احاديث دفاع اغه نشي کولې خكما ان طلب العلوي فيه سنت ايضا سنت سند دا, دا یو سنت دی او یو د محدثینو یو یو طریقه دا لو د رنګي خ ان طلب العلوي فيه سنت پسنت کی بلندی طلب کول او پسنت کی علو، علو بلندی تا پسند کی اغا سند عالی طلب کول داهم سنت تا یعنی داهم دا محدیسینو یو طریقه دا چې اغوی د محدیسینو نو بلکه دا دا صحاب قال احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمه اللہ اغوی طلب الاسناد العالی سنت عم من صلف دا سند عالی دا اجت سند طلب کول سنت عم من صلف دا دا سلف صالحین دا دا اصلاف سنت دے یعنی دا صحابو سنت دے دا تابعین دا غی سنت دے ځاري پیغمبر ته قرب لټولې دي چې پیغمبر ته واسطې سورہ کمی نو دمرا اوی با دا رنګه دومره د اووی بده دغه سند دغه کوشش کو لکه نن د مثال مثلا دا سید یو شاګرد دی چې هغه تا سنا مثلا قران اغه وی ر بیا شاګرد هغه راشي او ډایرک دلته استاد جی تکینی اوس مثلا یا د استادی شاګرد د استادی استاز اغا مولانا طيب سید او یو شاګرد دا لاړ شي ډایرک مولانا طيب تکینی لو پمنس کی چې کمی اغه دودري واسطی دی لکه اغه لاړی او ډایرک اغه چې ال تلاړ نو سند داغه عالی شو دی اعتبار چې د منځ ناغه واسطی اغه کمی شوې تو طلب الاسناد العالی سنت عم من صلف دا عالی اسناد طلب قول دادا دا اسلاف و داغی سنت دا د اسلاف و سنت دے دا صلف صالحین و داغی طریقہ داوا اوس مثالون پہ ذکر کئی سنگا کم اسلاف یاد دے لأن اصحاب عبد الله بن مسعود ذکرت عبد الله بن مسعود شاگردانا رضی الله عنه كانوا يرحلون من الكوفه الى المدينه او غیری سفر کو كو إلى المدينة المدینته مدینیتہ دکوفینا باغی مدینیتہ سفر کو د صدپاره فیتعلمون من عمر او بسدقره ولد عمر رضی الله تعالی عنہنا یعنی کم روایت چې هغی ته د عمر نه را رسېدللی او د نورو خلکو په وواسط ته کوف ته نوغیبه د غځ نهته عمر رض الله او طالانونه د اهرا سماع د پااره د کوفی نبی مدینی مدیې ته مضل کوو دد د پاه چېره د منځه د واسطې او او ډاې کو د در عمر دا رواییت دا, دا, دا ووري فیتعلمون من عمر و اسم معونه ز دکړه به کوله د عمر رضی الله تعالی عنہ له داغه نه به احادیث اوریدل ولذالک استحبۃ الرحله فی طلب الحديث د دې وجه نه مستحب دی سفر کول د حدیث په طلب کې د حدیث په طلب کې او دارین بیا د سند عالی په طلب کې چکم سفر د دا مستحب دی چوسړې چومره د پیغمبر ته غوړب زیات تلاش کی چې پیغمبر تواسिती څومره کم شي نو دمرغه سفر هغه مستحب دی ولقد رحل غیر واحد من الصحابه او تحقیق سره سفر کړه دی د یونه زیات او صحابه غیر واحد یعنی د یونه زیات او صحابه غیر واحد یعنی اکثر او طويل غیر واحد غیر د یونه یعنی د اکثر او صحابه او تحقیق سره سفر کړي دي اکثر صحابه فی طلب علوم الاسنادی عالی عالیه طلب کولو کیږي یو زینا بل زیته سفر کړي دي منهم ابو ایوب وجابر د دینه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی نو ده او دارنګ جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی نو ده دوی مثالونه هغه مشته دي دی باب کتاب سرما دا یو کتاب د خطيب بغدادي دا شریک کړي دي کمچه الرحلا فی طلب الحديث ته نو په الرحلا فی طلب الحديث کی دا جکم پی ڈی ایف دا سره ما شیر کړو په ګروب کې نو په دې کې تاسو جکم روایت نمبر دی صفه نمبر 43 باندې تاسو وګورئ نو د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ داغه دا واقعي ذکر کړی دا چې جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د تا پته دا چې فلأن کی صحابي سره دا روایت دی او هغه روایت ته چې ما د پیغمبر نه په خپل براہ راست نه دی اوریدلې یعنی جابر ابن عبداللہ دیو بل صحابی په واسطہ بانے آغا حدیث آغا او ریدے لیو بل چانہ هغه او ریدے نو آغا آغا صحابی طرف تا مظلوکا چې هغه د پیغمبر نه دارک او ریدے لیو یعنی عبداللہ جابر ابن عبداللہ تا چې دا حدیث پا کم واسطور آرسی دلیو نو منسکی پاکی واسطی دیرے مثلا دا یو پزی پاکی دوکہ سانو جابر ابن عبد الله هغه صحابی طرفه روان شو یو میاش مزلو چې هغه پیغمبر نا دا حدیث دا دار کوری دلو نو یو میاش شغه مزلو که اولاد او دا غنی غادیس هغه ووریدا صفه نمبر 43 بانی 44 بانی دا جابر ابن عبد الله دا واقع او دا روایت دا ذکر دی داري ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ صفه نمبر 49 د کتاب باندې کوم چتا سره ما شیر کړي دي د خطيب بغدادي الرحله في طلب الحديث د حديث په طلب کې سفر کول نو خرج ابو ایوب او کوم صحابي اغتوت ابو ایوب انصاري ته په توله کې د عقب بن عامر رضی الله تعالی دا د مصر کې دی او د سره دا سی او حدیث ته چه د دا دا پیغمبر نه لی او ما د پیغمبر نه ندی اوریده لی نو ززم او دا اغا نتا پوسکو ما چه اغا نیز براه راس پخفل نو د مدینی روان شو مصر تا دا دمیاشتی مزل اغاوک او لار اقبای بن عامر اقبای بن عامر چې او رسی او تا ویلیتاده پیغمبر نه د حدیث او ریدلې دی او هغه ته ولاړ ولاړ باندې هغه حدیث ویلي او دغه دغه زین واپس را روان شو چې کله د علاقې گورنر خبر شو نو په تنشت په سوم پڑھاو باندې 2018 کړه دی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی نو ځکه وخت نه ضایع کو نو د دې د واقعیات په دغه رحله کې د خطیب بغدادي دا ذکر دی तारीफه د سند عالی ود نازل د عالی ود د نازل معنا سده تعریف سده لغتن عالی چیدن د اسم فاعل من العلوي د اسم فاعل صيغه د علونا او د متضاد نزوع علو بلندي توي تو وجتوالي توي ضد النزول خاودا د نزول يعني تخق تقيدو دحقت اكيدو دغی متضاد دے و علو بلندی تو و یودارگی نزول خطه راتلو تو و ی و او دارگی نازل دا اسم فاعل چی غدا د نزول نا او دا د علو ضد دوجت دو وال دا غی متضاد دے اصطلاحی تعریف د دے سدے ال اسناد العالی اسناد عالی ستوئی هو اللذی قل عدد رجالی آسان و الفاظ کی تعریف سده یعنی هو اللذی دعا غا سند ده چپدی کی در راویان و تعداد اغا قم کم وی هو اللذی قل عدد رجالی ہی او اسناد نازل ستوئی هو اللذی کسر عدد رجالی ہی چې بکم کې دراویان او تعداد کم وهغې ته اسنا اسناد عالی ووي او چې بکم کې دراویان او تعدادغ واوي نو هغې ته ثنا نازل وئ خادی ته اوس د دراان او تعداد چې کم دی دا کمو تم منږ اعتبار باندې و منږ ته سببت لږي دی کې دراویان او تعداد کم دی اصل کې منږ سر نه د مشته دی بنس ب علاساس نهدن آخره دا منگ دا بل سند په اعتبار سر دیتا وائیو چی ردی که دراویان تعداد اغا کم دی بین نسبتی الی سند آخر دیو بل سند پا نسبت سر منگ دیتا دا وائیو چی پدی که تعداد کم دی یردو بیهی ذالک الحدیثو بیعدد اکثرا وارد دی په پدی سرا ذلک بل وغلب الحديث بعدد اكثر په زیات تعداد سره چې کوم بل سند دي نو هغه حدیث په دې بل سند سره وارد دی خو لیکن په یي کې درویانو تعداد هغه سیوا دی نو مونږه دا هغه غن غن راویانو په تعداد اعتبار سره منګ دي بل سند تا داوی چې بدی کې کدر... ده د راویانو تعداد دا کم دي نو چې هر کله به د راویانو تعداد کم دي نو دا اسناد عالی دي او چې کم کې هغه د راویانو تعداد سیوادې هغه شې دي هغه اسناد نازل دي د دې په اعتبار نو دا رنګې اسنادې نازلوم دغه تعریف کئ هو الذی کصرا عدد رجاله دا غ سند دې چې بډی کې د راویانو تعداد زیات وی دا زیات مونڅنګ پتلګي بالنسبه الی سندن اخرہ په یو بل سند په نسبت سرا يرد به ذلک الحديث او چې وارد دی په دغه بل سند سرا عمدہ حدیث لیکن به عددن اقل لیکن قد په کم تعداد دراویا نو سرا یعنی مقصد دا دی د وس سندونه د منګه سرا په یو کې د تعداد کم دی او بلکې سیوا دی د جمنګه په خپل منځ کې موازی نه کو نو منغوای په دې کې دراویا نو تعداد کم دینو د اسناد عالی دي او په دیبل کې دراویان او تعداد سیوا دي نو دا د اسناد نازل دي د دې لپاره مثال زه تلن لکه دا وې ما لکه اوس بخاری کې د د غزوه خیبر په موقع باندې د یو سړی بارک ادارا زی چې هغه د مال غنیمت نه اغه غلول کډیو یو شې لکغه پټ کډیو اوس دا روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا د د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دي خو اوس د امام مالک نا تر د ابو هريره پوری مالک دا روایت کوي د سور نا یو را ویش خو سور چې ده دا روایت کوي د ابو الغیث نا دوشو او ابو ابو الغیث چې د روایت کې د ابو نه یعنی په دواړو سندونو کې دا سند خو مشترک دی حاجی امام مالک او د ابو هرره منځ کې سو کسان دی, کسان دی یعنی امام مالک د سورنه سور, سور د ابو الغیث نه او ابو الغیث د ابو نه او ابو, ابو د پیغمبر نه یداغاسی او سړی غلول <سؤال> کړي او نبی علی سلام خلقو ویلي او هغه په جنگ کې جنگیدو ویلي چېر د شهید شهیت شه ون د شهید نه دي بلکې دا فلان کې شه پټکړې دوتې هغه ول د جهنم سبب ګرځېدلې ده اوس بخاری دا روایت دو زيره وړې ده اوس د امام بخاری او د امام مالک یوزې چې دا حدیث راوړې ده په کتاب الايمان کې کم چې د قسمونو باب امام بخاري تړلې ده له پونس کې صرف یو راوې ده امام بخاري دا روایت کې حدثنا اسماعیل او اسماعیل وی حدثنا مالک اسماعیل وی چمنګتا امام مالک دا حدیث بیان کا د غزوه خیبر د سړې د واقع والا اوس د بخاری او د امام مالک په منځ کې صرف یو راوی دی چې اسماعیل له سم دا روایت دا امام بخاری په بل باب کې کتاب المغازی کې کمچه د جهاد باب نه پې کې راوړې ده ځکه د غزوه خیبر سره د اړیکو ده خنوی په کې بخاری دا روایت کوي چې منته حدثنا عبد الله عبد الله ابن محمد امام بخاری بل استاد دی پا اغتیر سنت کی اسماعیل استادو اس دغا حدیث ام دادا غضو خیبر دی سڑی والا چیدو غلول کردو اس امام بخاری ام دغا حدیث پا کتاب المغازی کی پا دی سنت سر راوڑی بخاری وی حد دا سنا عبداللہ ابن محمد منگتدہ حدیث زمان استاز عبداللہ ابن محمد بیان که عبداللہ ابن محمد وی حد دا سنا معاویہ ابن عمر او منگتدہ حدیث معاویہ ابن عمر بیان که معاويه ابن عمر وي حدثنا ابو اسحاق منتدى حديث ابو اسحاق بیان کا ابو اسحاق وي منتدى حديث امام مالک بيان کا اوس په بنی بني سند کې د بخاري او د مالک کومنس کې یو راوي وو په دې دویم سند کې د بخاری او د مالک کومنس کې درې راویان دي يو عبد الله ابن محمد دي دویم معاويه ابن عمر دي او دریم ابو اسحاق دي نو زا بار حال پایی که د بخاری او د مالک پا منس کی یو راویو نو دا بخاری او د مالک پا منس کی کتاب المغازی کی زا یو راوی او یو راوی دا خدوانو که مشترک شا خوب دی دویم سند که دو راویان دا سیوائی چې دا امام بخاری سیوائی وړی دی سیوائی راوڑی دی مثلا یو معاویش شا بل ابو اسحاق شو د دې وجنا په فتح الباری کی ابن حجر اغسوي کلچی ابن حجر د کتاب المغازی دا روایت ذکر کای او د دې د لاندې بحث کای د ابن حجر دا وی قسم دغه د اسناد عالی او د اسناد نازل حوالے سره خبره کای ونزل البخاریو نزل البخاریو بخاری نزول کړي دي یعنی بخاری په دې حدیث کې لریشه دے, دے یعنی بخاری په دی حدیث کې واسطی ډیر راوړی دی نزلل حدیثو بخ... بخاری کو شوه دی او بخاری اغلری شوه دی د پیغمبرنا فی هاذل حدیث یا د امام مالکنا فی هاذل حدیث په دی حدیث کې ترجتین در دو درجی امام بخاری اغل امام مالکنا لریشه و دے, دے. زکه په لونبني حديث کې امام مالک نه صرف منز کې یو واسطه دا او په دویم سنت کې امام بخاري د امام مالک نه په دو واسطو سره لري شوی دی دو درجه سره لانه اخرجه او خبل ابن حجر بفت الباري کوي لانه اخرجه په الايمان او النذور زکه دا حديث امام بخاري په کتاب الايمان او نظور کې کمچه د نذورونو باب دی پای کی امام بخاری راوړې دي ان اسماعیل ته اسماعیل نه راوړې دي و بینه و بین مالک خه د اسماعیل راوړې دي او دا چې کوم حدیث ته کوم چې دا ده د کتاب المغازی والا دي نو و بینه و ميز د امام بخاری کی او و بینه مالک کی فی هذا الموضع ده کتاب المغازی په دی روایت کې ثلاثت و رجال پا کې درې راویان دي یو عبداللہ ابن محمد دی دویم معاویہ ابن عمر دی او دریم ابو اسحاق دی نو ابن حجر د دی دی پارا ٹکیسے استعمال کړی دی نازالا امام بخاری پا دی نزول کردی دی یعنی مطلب دادی چه پا دی کی اغا سنا واسطی اغا دیر راگلی دی دو درجی اغه نزول کړي دي تدې مطلب دا دي چې غړوم باندې سند کم چې د اسماعیل دے. دی پای کې واسطې کمی دي اغه اسناد عالی دي تدې بل سند په نسبت سرا او دا بل سند د اسناد نازل دي د غړوم باندې په نسبت سرا چې اغه اسناد عالی دي او دا اسناد نازل دي دا د اسناد عالی او د اسناد نازل دا دا فرق دي فاقسام العلوي دو علو اقسام سه دی دو علو اقسام پا دی کی دارنبنه خور قسم ده او نور چې کمه سلور اقسام دی نو پایی که بلگ سوچ که وی یو قسم العلو و الى خمسة اقسام علما تقسیمی علو الى خمسة اقسام بینزو اقسام اوتا واحد منها علو مطلق یو دغینه علو مطلق دی والباقی باقی علو نسبی او باقی باقی علو نسبی دی ینه پای کی نسبت یو محدث ته دی کم چی علو مطلق دی نو پدی کی نسبت کم محدث ته نه دی بلکی دی کی ډایرک پیغمبر ته نسبت شو دی دوی وجنه دی ته مطلق وای او کوم چې هغه علو غ نسبی ده نو پای کی د سند نسبت یو محدث تشویره پسانت کی کمچی یو امام ده که وهیا او د پنځه اقسام دادی لمبنه قسم القرب من رسول الله صلی الله علیه وسلم با اسناد صحیح نذیف علو مطلق ستوي پیغمبر علی السلام ته نزدیکت سنت او یو صحیح سند سرا نذیف او یو پاک سند سرا یعنی بالکل پروخ سند سرا چې پای کې د صحیح حدیث غټول شرایط موجود وي نو وها دا هو العلو المطلق دی علوته چې پیغمبر ته سومره سند صحیح وي او مزیدار پاک وي دته علو مطلق وای او هو اجل اقسام العلوي اودو علو پدی پینزو وړو اقسامو کې داده ټولو نه چې کم هغه روخانه او د ټولو نه چې کم هغه چت قسم دي داغه دا قسم دي ديته علو مطلق کوي دویم چې دې اس مخ کې بره ویلې چې والباقی باقی علو نسبی یو پدی کې علو مطلق دي او باقی پدی کې علو نسبی دي علو نسبی سمانا اس پدی کی د پیغمبرتا اغه نسبت نه کیږي بلکې پدی کی پسندت کی او امام ته بنسبت کیږي چې پسندت کی یو لوی امام راغلې ده یاد ساتئ محدثین اغه امام ته در رسیدو د پارا واسطي ګوري لکه مثلا تاسو ګورئ کمچی لکه د امام بخاري دا مثال ماورکه یو د کتاب المغازینا او بل د کتاب الايمان نه په یو کې د امام بخاری امام مالک داوس د دا حدیث امام دی دا یو ډیر امام بخاری په خپل مخبار حال امام مالک امام مالک دی خو اوس امام بخاری امام مالک تا په یو واسطه باندې اغه روایت کړي او پا دیبل سند کې دی امام مالک ناغا پا دری واسطو بانده روایت کوي تو دایات ساتهی اغا لنبنه سنده اغا عالی پا دی ده چې امام بخاری او داغا امام د دا حدیث داغا دا ترمین دا صرف یو واسطه د چه اسماعیل ده. او پا دیبل که دی امام بخاری او کم چې اغا امام دی دا احادیث و امام مالک داغا دا پا منس که دری واسطی دی. نو دا دویم قسم ذکر کړي چې القرب من امام من امام من امت دویم نزدېکټ یو امام ته د ائمو د حدیثونه یعنی یو محدث پسننت کی چې اغا یو امام د حدیثو ته څوره نزدې دي خواین کثرہ بعده العدد الی رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چی لکه تاسو وګورئ په دغو دوهو سندونو کې چې په دوهو سندونو کې امام مالک نه بره پیغمبر ته چې کم سند دی نو هغه په دوهو سندونو کې شان دی په یی کې لکه دا راویان کمواله زیاتواله نشته بلکې په یی کې دوهو راویانو تعداد برابر دی امام مالک د د سورنا روایت کوي سورې د ابو الغیث نه روایت کوي او ابو الغیث د ابو هرره یعنی په دې تعداد کې دوه سندونه یو دي لیکن بخارین نه امام مالک ته په یو سند کې منس کې یو واسطه ده او ابو بل دری واسطه دی نو وین کثر بعده العدد ال رسول الله صلی الله علی اگر قضیاتی وی بعده پس د امام نه العدد الى رسول الله شمار پیغمبر علیہ السلام تا یعنی اگر که مثلا د اغه امام د حدیث نا پیغمبر تا منز کی واسطه کی غډیری اوس ک مثلا تاسو ګورئ پدی د بخاری پدی لمونی سند کی د بخاری او د امام مالک کو منز کی واسطه یو دا لیکن بل طرف ته د امام مالک او د پیغمبر کو منز کی واسطه دی دی سور د ابو الغیث ته ابو هرره ردی نو دا دري واسيتي دا سيوا دي بل طرف ته د بخاریو او د امام د حديث د امام مالک منس کې واسطه اغيو ده نو دي ته علو نسبي یعنی په دي کې د نسبت د امام د حديث په اعتبار سره دي دي کې د پیغمبر په اعتبار سره مونږه خبره نه کوو د دي دی وجه نه دي ته علو نسبي امام د حديث نه مراد څه مثلو لګړدي مثال القرب من الاعمش او اعمش یو ډیر لوی امام دی د محدث دی ابن جریج یو لوی امام دی د عبد الله عباس شاګرد دی ابن جریج لوی محدث دی امام مالک او, مالک او مالک یا امام مالک یو ډیر لوی محدث تی او غیرهم تی دی او غیره هم دا درې خو صرف طاتبوري مثال ذکر کړل د دین علاوه نور هم شته دی لګاوه اسحاق سبيعي عيشه درنګ يحيى بن كثير شه دا مختلف لول امامان دي د احاديثو خو شرط پکدارې چې معصہیتی چې سندم صحیوي ځکه چې سند ټک نه نکو بارل کته هر څومره علو ثابته کی چیرې د فلان کی او د فلان کی امام منس کی یو منس کی یو واسه تدنو که یو واسه او که دو واسه تی داغي به څه فائدنه نشتا فائده خو ولا کی چې سند صحیح وی معصحتی ونظافتی الاسناد ايضا چې سندم صحیح او سند چې دین او غوم د غرنګ پاک وی ځکه که سند پاک نه او صحیح نه نو که طبقي او سمرو علو ثابته کیو امام تا صفای ده نو دویمه طریقه غدا شو دي ته علو نسبی ځکه وی چې پدی کی اغه بلندی د سند دا صرف داغه امام په نسبت سرا یعنی مونږ پدې کې د پیغمبر ته نسبت نه ذکر کوو ازه پیغمبر ته نسبت ته هو دلمبنه ذکر شه تښه او پیغمبر ته دلمبنه ذکر شو ایت علو مطلق وای اوس خبره دا غینا را بهر شو مونږ علو نسبی چې په یي کې سند کې مونږ یو امام ته نسبت ګورو چر د امام او دغه محدث د صاحب کتاب په منځ کې درین دام علوه نزبی دی چې القربو بین نزبتی الی روایتی احد تلکتو بی ستتی نزدیکت بین نزبت سرا دا دا حدیث چه کم شپک کتابونا دی پایی یو کتاب داغی په نزبت سره چه تا قرب اغو گوری خواه صرف د شپک کتابونه نا نه او غیره من کتب المعتمده د شپګو نه علاوه چې نور کوم داسي معتمد کتابونه د احادیثو دا, دا غیبه نسبت سره او دا نهایت یو مشکل عنوان دی او ټاپک دی ځکه پدې کې د علوم دا نسبت لکه دا څنګه کیږي کی وهو ما قصرا اعتناء اعتناء المتاخرین به او درسل په دی نسبت بانې او په دی اوړلو بانې متاخرینو زیات احتمام ک دی کاه احتنا او م یعنی مخرینو په دی نسبتته او په دی اړلو سره زیات احتمام ک دی نا احتمام کړی دیکسه زیات احتمام کړی دی یعنی روستنی چې کمم محدسین دي غې په دی زیات احتمام کړی دی او کی کم کم اقسام دی پدی کی بے سلور اقسام دی زانلا من الموافقتی والابدالی والمصاواتی والمصافحتی پدی کی یو موافقت دے یو ابدال دے بدل دے یو پدی کی مساوات او یو پدی کی مسافح دا ٹک نن د پرادا دومره کافی ده ان شاء الله تعالی په دیبا موږ به سبا دسکشنو کوو د خیر راخه د کدا په توسخلال شي